Jean-Michel Garaia, egunon? Egunon. Iparraldeko batzordeko presidentea zira, azken bi mandatuak duzu beraz, sortzi urte presidente zirela, eta berriz aurkezten zira, eta bakiarrik zira aurkezten, asteburuan dira haute eskundeak. Zu zira bakarra aurkezten, marka ona e, on, da edo txaga pituetaren zat? Guretzat, eta azken laurte horietan, batzordek gehienak, gurekin aremaltean uh, sartu dira Bilkurk hain zegin ditugu. esku uskan joko garbin luzean saren. Pasakan eta beti uh, gutxiez uh, amak edo ha bost batzo ori presenten dira. Klebak zuetatik uxbil dira. ona ez zaitea beste hautagaik. mena pilotarentzat izaitea hautagai bakearak bat, proiektu bakeak batekin, Zerdi osortaz? Pa, petxasen ut uh, nahiko idai baditugu eta lantzen ditugu. Dago duan honaden uh, edo txaraden ez baina zailada hiende gehio batxe matea. Artzen izango gira, hogeitan mairu, normalki hogeitan ma bortz izan berkinen, baina bizeren dudira, dakizun bezala. Andri Mendibur eta Jean-Pierre Abeberri eta Mementuko ez dugu inorkartu uh, ahien ordez. Badakigu hori dela, arazuna gusia pilotan eh, pilotak hiloltipia da, behar dira zerrendak atxeman eta lanerako pres diren jendeak, ogoita maa piku ekan eta beraz alde hortatik behar bada bi zerrenda okaitea ez da inerrexerez. Bon, izan uh, da, izan da mañan zen. Problema gehiena da, jende artean problemak direnean edo Mm. relazio gutxi direnian uh, ola pasatzen da baina orain ere 4 fede, ere bakarrik ginen eta federakuntzan ere bakarrik ziren. Tamizel mm. ja, garaiak galdegin zut galdera zail bat eta duzuna laburki eh, erantzun, bakik konpikatua dela, baina azken 4 urteetan zure biranagiteko berbalimo zu horrek gauza bat erduzitu duzuena, eh, kausitu duzuena zak litzateke. Haundiena uh, ilabasi dogo uh, iri elkargoko konfientzia, eta proiektu bat um, montatu genuen eskoletan berriz sartzeko, uh, zenta eskola gehienetan pilota etzen aritzen, eta hortan uh, kriston uh, ekin zain dugu. Eh? Laguntza horrekin uh, hartu ditugu bi uh, ezitzaile eta ri, ari direnak uh, lagainetik oain uh, bai honaino. Antion uh, Amule eta Ivan jartu geti. Bai. Hori da, kautsituzuen gauza ondiena. Eta aukezen bazira, Jamiesel, ondoko laurteren dako, garaia da indaget zaudela eta ideiak badituzula zuk eta zure taleak ondoko lauen dako. Zer izanen dira idei nagusiak? Formakuntza, leku guzietan, pilotariekin, bon, gazteekin, eh, gero zeinorrak eta beste antoleketan badute, baina gazteekin uh, formakuntza, uh, tsapek eta bere zibatzuk, eh, dozein mod, baina uh, formakuntza izan da, gero klubetan ere beharrak badituztea. Entredamentuetan eta gehioiakiteko ik, ikasteko pizkat, hori antolatu da ere, esku eskuzkan, palan, joko garrin, hori asia da oain, eta segitu beharko dugu bide orta. Zondoko laurtetan lehentasunez, formakuntza bai, ratuko duzu. Bai. Eh? Jamiesel Gariak, zer eskaz du pilotak beste kirol batek edo talde kirol batek hemen Euskal Herrian baduena? Hori bon, errisena eranen dut. Dirua gehi hoiteko hori zehurt. Uh baina, bon, uh, gero, uh, ere, uh, zerbait beritzen uh, du nian beti zaila da, uh, konbentzitu berda hiendea eta ez da resa. Baina, sigetzen du. Ez, ez osasun mailan, Ipar Euskal Herrian, Ipar Galdeko Batzordeko baitzira, zertan da pilota? Ongi da? Gaizki da? Obeki izan da? Hobeki izan da ez dakit, eh, baina... Uh, Naik ongi da gazte munduan, uste dut, eh, esku uskan bereziki kristanko purua dugu. Eta nivela ere, uh, ikusten da ikotzen dela. Gauz, txiki batzuk egin ditugu, baina esperientzi bezala ginen uh, esku uskan, eh, saki ato nixan bezala aldatu, bai. irabazi edo galdu tantoa segitu bostsak ekin. Horibilida, ongi? Ha, ah, ba, oso ongi, oso ongi. Eta pff, emaitzak... Uh, Kristo nahi izan dire, situetan uh, final bat, uh, ordu bat, ordu bat uh, aritzeko situetan ez dut inoizikusi nikore, haurten bai. Jean-Michel Garaiak bestalde, Frantzeko Federakuntzarekin ahremanak zirabetiek esak izan, iparaldeko bat zordean, idur-idur, idu pixka bat egon ordua dela eta erganen dut koabitazioa bizitza ongi pasatzen dela? Bai, uh, asieratik uh, finkatua genuen ezera problema bat zuek, aipatu dugu, bilkurrak ditugu eta azkenian lortu dugu nahiko gauz. Zer dira problemak orta ziren? Ba, problemak uh, nola antolatu txapelketak, beti izan da federakuntza lendabiz eta gelditzen zenaitin antolatu txapelketa eta hori aldatu dugu. Soina, obe antolatu da guain, eh, kendu dugu mal baina kendu dugu eh, demora zera ezkerparetako txapelketa eskuzkan. Beti ari pentsazen nola egin, taldi txiki bat eh, elkartzen dugu urtero, baina hilabete eta erdi, eta hola, baina ez kesta. Pentsatzen dugu guain, eh, ego aldeko aremanak askartu berdu gula. Ha, Aipatuko dituko. Justuki federakuntzarekin bukatzeko, jantzeko federakuntzarekin, Jamiesel, auteskundeak dituzte ere eldu dena benduan. Bai. Eta hor, bi autagaiba dira orainko presidentea, Lillu Etxeberria eta parean beraz Duprat eta Berjoro, bai. ez dakiton la duten. Ligak beharko du bozkatu, bat edo bestearen alde. Bai. Nola eginen du, eta erabaki erabak edo zuen? Bai, le, araudia bat dugu, guen eh? aldatua izan zen oen lagurte. La Lehen egiten zen, Naik duen bezala. Ateratzen zena, edo proporzionaletan bozkatzen genuen, edo uh, talde osoa. Uh, guain ob obligazioa badugu, proporzionaletan egitea. Orduan, uh, bozkazek jetua izan da, eta ateratzen dena, eraman dugu gu federakuzan. Ta jadanik izan duzu ez, tabaida bat, bat edo eztaren alde? Es, ez, ez, ez. ez no. e, Badakitz eta gure taldetik uh, iru edo lau iaten direla lilurekin. Eta ez dut ere ezer galdetu. Eh, libre, libre dira nahi dut, nahi gitea. Beraz, uh, zuekera bakiko duzu eta proporzionalean, bai. eta badakigu pizua hundiela duela batzordeak, zein da Frantzia mailan hundiena da. Eta beraz, pizua badu uh, Frantziako federakuntzako haute uh, ere. Gukatzeko, bai. Jean-Michel Garaiak, arizinena ipatzen egualderekin ahemana, zushartu zirenetik, azken sortziagoetan egia da hunditu dela. Bai. Bideoktan segituko duzu ez, zemaneretan. Asi gine, graunirekin, bon, problemak ukan genuen, baina yeah, loktu glad... dugu zerbaiteita, eta hori finkatua da, urte ero iparaldea izanen izan dakabalin, ez badaldatzen. Eta geio ere egin du, montatu genuen ere Euskadiko Federakultzarekin Bota Luzeko txapelketa bat, ba asistera <handles the museumata> ba, proiektuarekin zesta puntan antolatua da Txapelketa bat, gazteekin, egoaldekoak eta iparaldekoak nahasiak, hori ere hona da, segitzen dugu Enrique Abrileko zera Luzeko torneoarekin, pasakan ere egoaldeko baztango talde batzuek ere sartzen gira gure Txapelketan, esku uskan batzuk batzuk sartu zirela, baina huain autatu duteen da taldearekin egitea eta, eta ongi. Hori da egiten duzuena, eldu diren lau urteetan hori nahiko duzu egon kochtu do urgunako nahi duzu egoan? Ez, ez, ez, gehiago, gehiago. Gehiago eta posibilo dugu eskuz ezkerk paretian zerbait antolatzea, hori da gure lentasuna. Ados. Bukatzeko, Jean-Michel, COVID-19 zigarai hau, nola eraman du batzordeak? Be, gaizki, gaizki edo posibilo egin dugu, Problema hondirekin, handi, eta ez da bukatua aldatzen direk hauzak, eta lehenbiziko haste burua balineko txapelketan, izan dira, hemen sortzi uste dut, Kasu? partida anulatuak. Eta haste buru honetan ikusiko dugu. Hori da, zenta txapelketak hasten dira, baina ezin dira Na. jokatu. Ez dakit a, ari gara atxaldean pastukudugu artikulu berri bat, gauzak eresteko, permiso gehiotziku dugu, beste norbaitek sartzea eta txapelgeta egiteko, beste la, ez dakiko nola bukatu bere. Ja, Michel Gariak, Esker Mila, gorekin izanik, horretar dugu larun bat goizean beraz berriz izanen zirela ipakarleko batzordeko presidentea ondoko lau urten dako, mm -hmm. eta bekurraia ondaz iratzen dizugu. Bai, mi esker mi, hain mi esker.